Want vader, die naam is oor ons uitgeroep. Ons kan in die teenwoordigheid van die enigste God staan. Vader, dankie dat die hier is. Om nie te kan inaas en om te kan weet, ees by ons. Om te kan weet, die God wat ons gaan bid, wil in ons teenwoordigheid wees. Vader, dank dat hier is. Ons aanbitte en ons sien hierdie dag in die naam van Jesus. Amen. Van my kant op ook by welkom van allemaal wat terug is en uh, ons sien jylle met een uh, geseende en uh, vervulde jaar wat voorlee. Uh, as iemand van ons een woord het, luister ons graag. Hallo jylle, ons was nou vir twee weke nie nie so ek hoop ek herhaal nou iets wat jylle gesê het nie al oor gepraat het nie, maar, ja, um, nou, ek wil ook niet sê, het is lekker om nou weer terug te wees, ons is baie opgewonn om hier te wees vandag, en ek lees, terwijl ons weg was, hierdie koosbare stik in Johannes 14, ek het bieke al met enda, dit ook gedeel, vers 31 sê, hoe um, hy eindig nou daar waar Jesus voorspel het, dat Judas om sal verraai, en dan, as hulle nou klaar daar is, dan sê Jesus, Vers 31, staan op, laat ons hier vandaan weggaan. En dan, in Johannes 15, dan vat hy hylle na een winger toe. Dit was my so kosbaar toe ons nou sing van en die stilnis af hoe jou are. Voel vir my, dit is so in, in die toefaties, is hylle na een winger toe, waar het stil is, weg van die mense. Um, excuse dit, my, nou sommer so geroer, maar daar en hy sê toe, ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. En dan praat hy met hulle in hierdie wingerd wat die disciples so goed ken, wat vir duisende jare al is dit wat hulle onderhoud, type van, is die wingerd. En hy sê van elke lood wat in my nie vrug dra nie, nie my weg. Die Grieks daarvoor is, hy tel dit op, hy ligt dit op, hierdie lood wat op die grond lee. Hy uitsoor dat dit tot sy volle, tot dit kan vrug dra. En dan gaan hy nou so, en ek gaan nou redig hier alles leesie. Maar as julle lees van vers 4 tot 6, Of tot vers 7, eindelijk hoe baie kere sê hy daar bly in my, soos ek in jylle, net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie. So jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie, en hy herhaal dit aan mykaar. En dan um, vers 11 sê, dit het ek vir jylle gesê, dat my blyskap in jylle kan bly, en jylle blyskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat jylle mykaar moet lief heen, net soos ek jylle lief het. En dit my het so geseen om te besef dat vrug sien ons so baie kere as ietsiekie wat ek recht om te doen en wat ander kan sien en dalk is so kloppie op jou skouer, Maar eindelik is vrug, soos hy en daar gesê, om totaal gevuld te wees met vader vaderse gees. Om dit wat uitkom uit die wijnstok, die, die vrug is net vader, dit is sy geest, dit sy lief, dit is wat die volle vrug is. En dan hoor nou net hierdie stikkie wat ek net ga nog vir iets wil lees in Matthäus 5. Van vers 44 af Gaan ek ook nou nie alles lees hier Maar dit kom nou op neer van jylle moet jylle vijanden lief heen Dan gaan dit so aandak weer Daar eindig dit vers 47 En as jylle net jylle broeders groet Wat personders doen jylle dan? Doen die tolenaars nie ook so nie En dan hoor nou hierdie volgende vers Wees jylle dan volmaak Soos jylle vader in die jemmele volmaak is die, Dit is die univers wat volg op hierdie vorig is En dan In die eerste plek staan nou wees jylle dan volmaak, so dit is iets wat ons nie kan doen self nie, dit is om in Christus te wees en, en ingeplant in ingeplant en sy vrucht te draan, wat dit bring, en weet jylle wat, in Afrikaans staan nou wees jylle dan volmaak, en in die Amplified en King James dan ook, be your perfect, maar die oorspronklike Griek sê eindelijk, be your whole, even as your father in even is whole, so wees dan heel, dat dan die fragmente is, maklik is om vir die liefde, wat na ons is nie, maar wees heel, soos ons vader heel is, en so gevul met hom, dankie, dis my sien, wens vir julle vir die nieuwe jaar, like of ek oorvat vir morgens, kies. ek moet dit nou sê, want dit is nou precies wat Christien sê, en dis so lekker julle, die gees van die heren, en die waarheid van die woord, ek in die feest hier vers 14, wat ons allemaal ken, sworselstrijd is niet in vlees, omdoet niemand in die boosemachte en die overrede in die licht, en ons ken allergoed. En dan kom vers 14, dan sê hy twee woorde, hy sê, staan dan vast, jylle lendene met die waarheid omgoor. En ek gaan kyk somme verochend, hierdie staan dan vast, is nou precies wat Christine sê van, bly in my. Dit praat van die posiesie, van die vastigheid en die zekerheid, maar die vaststaan is in die waarheid van Godse woord. Nou ek wil julle net lees in die Grieks, daar staan dan vast die inpak wat in Godse hart is, en toe Jesus het, nou Paulus het geskryf het, maar die betekenis daarvan. Hy sê, eerstens, hy sê staan vast in hierdie waarheid, in die teenwoordigheid van ander mense, en in die teenwoordigheid van gezag sê, stand vast. Stand vast en behou jou positie, behou jou plek. Behou jou plek in die koninkryk van die here, maar behou jou plek in gesag binnen in jou familie. En dit was my so fantastisch, ons hart is so vir die paas nie, dat die papa's sal vaststaan in die positie wat God vir hom geskep het binnen in sy familie die tweede pleks, hy sê, staan in gesag, weeg af wat waarheid is, en bly dan staan. Dan sê hy derde ding, hy sê, stop. Dis my so greid, die ding van, stop, hy sê, gaan staan stil, onbeweeglik stil, in hierdie waarheid. So wat gebeur? Wanneer die teenstand kom, is het om net stil te kom, in jou posiesie in Jesus Christus, en nie daaruit te beweeg nie. En vanuit hierdie gesag posiesie, die waarheid te spreek, die waarheid te implementeer binnen jou situasie. Hy sê, bly staan op hierdie fondatie. Wat is die fondatie? Wie is die fondatie? Jesus Christus. Hy is die fondatie, die waarheid is die fondatie. Hy sê, om veilig en gereed te staan, sonder om te twyfel met vaste sekiere denken. Dis wat staan vast beteken. En dis wat my so sien, dis nie werk nie. Dis net om terug te kom wat Christine gesê, dis om in hom te bly en vanuit die posiesie vloei gesaag, is jy heers en heerskapie binnen jou situasie, is jy in die koninkryk van die Heere, want hy is die koning wat in jou reik regeer. Sta jy nie met dubbel gedagtes nie, As jy wil geloof kanseleer, wees divided in thought. Godse droom van ons is 'n hoopvolle toekomst. Moe nie dit opmoors nie. Is jou keese. Is net jou keese. God is slag gereed. Hy is die weinstok. Ons is die lood. Hy is slag gereed, dat sy seun vloeit dier ons leven. Dank u. Vader, ek dank u vir hierdie wonderlijke geleentheid vandag. Dank u vir ons saamwees, vir die onderlinge bijeenkomst, vir die inspraak in ons levens. Heren, dat ons kan terugkyk nie net oor een jaar, nie oor jare, oor meer as dertig jaar, wat u met ons as gemeente op hierdie pad is. En dat die werk wat u begin het, ons weet dat u dit sekerlik sal volleindig tot op die dag van Jesus Christus. Ons eer hier daarvoor. Ons dank u ook vir vir ochend Dank jy vir die woord en dank dat jy vir ons oor gegrawe het om te hoor. Dank jy dat jy vir ons een stem gegeet om mee te praat. Vir die voorrecht van leven, die voorrecht om in jy te wees, om net te wees. Dank jy vir die uitsien, vir die uitsig na een nieuwe jaar. Vader, as ons denk aan die omstandighede buiten, dan besef ons. Ons staan op die drimpel van een wonenwerk. En jy dat ons sien uit na jy wonderwerk, wat ver is oor wat ons kan bid of dink. Wat selfs die oog nie gesien het, die oor nie gehoor en die hart van die mens nie opgekom het nie. Wat jy bedink het vir die wat jy leef Ons eer jy daarvoor, vader. En dank jy dat jy vir ons onderrig en dat jy vir ons voed, dat jy vir ons versterk met die woord vanmorgen. In Jesus naam. Amen. Nou ek het een mond vol vanmorgen, Ek dink nie, ons gaan vandag daarmee klaar kry nie, maar ek wil daarmee begin. Ons het al met die spanleiders een bykie oor die concept gepraat. Ek wil graag met julle praat oor die, die concept van visie. Wat is jou visie? As ons sê, wat is jou visie? Jy sê, visie is om te sien. My ander woorde, dit beteken, wat sien jy? Wat sien jy, as ons by die op, drumpel van een nieuwe jaar staan, wat sien jy vir 2016? wat sien ons as gemeente, wat sien jy in jou persoonlijke lewe, wat sien jy in jou familie, wat sien jy in jou huwelik, wat sien jy in jou verhoudingslewe, wat sien jy in jou bezigheid, uh, uh, jy weet iemand het in dag gesê, he who fails to plan, plans to fail, as jy nie beplan nie, dan beteken het eindelijk toch dat jy beplan, maar jy beplan dan mislukking, want as jy, ons het nodig om te beplan, en ons kan nie beplan as ons nie kan sien nie, en ondou jylle die man wat by hierdie goemse muur gesit het, en Jesus vraag vir hom hierdie vreselike opwees vraag, hy sê, wat wil jy, moet ek vir jou doen? en hy sê hierdie eenvoudige ding, jylle dat ek kan sien, jylle dat ek mag sien, <laughs> en jy sien, en ek en jy het nodig om te sien, en nou die groot geheim is so wees, is as ons kan sien soos wat God sien, ondou ons het verleerde jaar geëindig met die beeld van die identifikatie. Jy het of een voorneme vir hierdie jaar, sê, hierdie jaar gaan ek gewicht verloor. Hierdie jaar gaan ek oefen, ken jylle dit? Hierdie jaar gaan ek goeders doen wat ek laas jaar nie gedoen nie, gaan ek klomp goed afhandel wat ek my leven lang nog nie kon afhandel nie. Ons is baie goed met voornemens, maar jy weet, een voorneme hou omtrend so tot by die 15e januari, en ons is nou al by die 10e maar wie een identifikatie is die verskil as ek myself kan identificeer as ek kan sien soos wat God sien ons het gekyk na die beeld verlede jaar en die einde van verlede jaar dat meeste van ons is blootgestel aan die spektrum van mense van die mensdom rondom ons mense aan wie ons blootgestel is ons ouwers, ons boeties en sissies ons vrienden, ons neefies en so gaan het al verder, al verder en wat ons in die spektrum van mens menswees gesien het het ons ons self eindelijk onbewustelik gaan plaas ergens op die line tussen die mens en gesê, daien is ek met daien identificeer ek jy weet, in godsnes het ons nog verder gehelp, of die sekulare wereld gehelp, en sê, jy moet vir jou rolmodel soek, toe soek ons een rolmodel toe sê, ek wil soos hennie wees en ek identificeer myself met hennie, en ek probeer maak soos hennie maak, jylle verstaan die beginsel, maar eindelijk het ons besef dat in dit wat ons gedoen het, het ons eindelijk net die rol van 'n acteur gespeel. Wat doen die acteurs? Die acteurs neem die rol aan van die persoon, of neem die persoonlikheid aan van die rol wat hulle vertolk. Jy weet, ek denk baie deesdaal oor hierdie ding. Ek denk, ek kyk na fliek en ek sien wat Mensen sê en hoe hulle dit sê In situaties waar hulle, hulle bevind En ek sê, ek is jammer Ek sal my nie kan identificeer daarmee nie Maar die rol Identificeer homself daarmee So dan plaas die ou homself In daar die rol in Sien jylle Maar besef jylle dat ons Eindelijk allemaal acteurs geword het In die sin Want allemaal van ons het in die sin Ons self met die persoon Wat ons dink dat ons is, die persoon wat gevorm is dier die opinies en die uitsprake van mense en van een godsdienst stelsel ons het dit begin daarmee dier te sê die leen van ons is in sonde ontvang gebore en ons het ons geïdentificeer met sondarskap en ons sal self gesien as sondars en ons die, die sondar probeert poleer dat hy so dan so aanvaarbaar as moendlik sou lyk en eindelijk was ons net akteers. Want God sien die volmaakte skepping. Hy sê, wees jylle dan jyl, wees jylle dan gezond, wees jylle dan volmaak, dankie vir die ene Christien, wees jylle dan soos wat God jylle gemaakt het. Sien dan soos God sien. En as ons dit terugkom na visie toe, dan sien ons, die visie is om myself te sien, vir wat God sien. Om as ek na myself kyk, en dis wat oor ons gesê het, om die speeltoets doen, en ons moet jou lipstuffie op jou spiel gaan skryf, dit is volbring. En as jy voor die spiel gaan staan, elke morgen as jy opstaan, elke aand as jy gaan slaap, en jou tannenbossel, dan staan jy voor hy spiel, en jy sê, dit is volbring. Die een na wie ek kyk, is die volmaakte een, is die product, die resultaat van Jezus' opstanding. En Jezus kon nie opstaan, voordat hy nie ons rechtverig gemaakt het nie. So ons rechtverig was die rede vir sy opstanding, het ons gesê, nee, hy is oorgelewed, hy er is van ons misdaad, hy is opgewek, hy er wil hy van ons rechtvaardig maken, ons rechtvaardig maken, die feit dat ons heel gemaakt is, dat ons volmaakte stand voor God het, dit beteken nie, ons doen als recht nie, maar as God na ons kyk, sien hy een nieuwe skepping, en om die visie te hee, van myself, wat God van my het, dit is die vertrekp, en is waar jy en ek gaan, maar as ek dit nie kan sien nie, kan ek nie beplan daarvoor nie, kan ek myself nie oriënteer ten opzichte van dit wat God sien nie. So dit is kritisch belangrik. Nou ek wil het bykie verder vat, ons het nou baie op die persoonlijke vlak gewerkt, ons gaan terugkom na die persoonlijke vlak toe, maar ek wil, hier by die begin van die jaar wil ek hier ons moet kyk na die gemeente. En nou wil ek jou vraag, wat is die visie van die gemeente? Wat sien jy, as jy na die gemeente kyk, waarin jy jou self bevind vermoorde? wat sien jy vir 2016 en 17 en 18 wat sien jy vir die toekomst hoe sien jy die gemeente wat is die rol wat die gemeente speel wat wil God met die gemeente doen waai is hy op pad met ons en ek het die ding so, dit is nou baie geskryf moet jylle nou nie steer aan wat ek geskryf het nie, ons sal die blokkie vir blokkie vat maar ek ons begin by die punt ons gesê, dit is soos een peil die heren sê, ek skiet juda af soos een peil Joda beteken lof nie, hy sê ek skiet dit soos een peil af, hy sê ek wil jou soos een peil skiet om die doel te bereik wat God vir ons het, ons sê die visie vir gemeente die visie, het Christien vir ons eindelijk baie mooi uitgespel in Habakkuk 2 daarby vers 14, hy sê die aarde sal vol word van die heerlikheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek, dit is wat die gemeente sien, ek hoop dis wat jy sien, wat ek sien Ek sien, dat die aarde vol moet word, van Godse oorspronkelike droom, Godse plan, Godse plan met elke mens, die aarde vol word, dis die profetiese woord, Jesaja, ek dink Habakkuk het het by Jesaja gaan al, want Jesaja sê in Jesaja 11, sê hy die selding, hy sê, daar sal nie meer kwaad gestoot word nie, hy sê, daar sal nie meer vernietiging wees nie, hoekom nie, hy sê, want die aarde sal vol wees, hy sê, as die aarde vol is van die heerlijkheid van God, nou, onthou die woord heerlijkheid dui op Godse oorspronkelike plan, Godse oorspronkelike bedoeling, onthou wat het hy gemaakt, hy het die mens gemaakt, na sy beeldig gelijkenis, vir hom gesê, onderwerp die aarde, daarover, hy het die mens geseen, hy sê, wees geseen, right, so, dit was Godse aarde, nee. nou sê, sy, sy droom is, dat die, die profeet kom sê vir ons, die aarde sal vol word, van die heerlijkheid van die Heer, soos wat die waters die seebodem bedek. Nou, as julle na Jesaja 11 se beeld daarvan kyk, Jesaja 11 begin so, hy sê, uit die stomp van Isai, sal daar een takkie voortkom. En die takkie, Isai, is die pa van koning David, nee, en God het vir David beloof, uit jou, uit jou nageslag uit, uit jou uit, sal die Messias gebore word, na die vlees gesprek, nee, So, sien jy, as die profeet in Jesaja 11 praat van die takkie wat uitspreid uit die wortel van Jesaja uit, dan praat hy van Jesus Christus. Hy sê, en hy, hy sal die een wees, wat hierdie saak initieert, dat die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos wat die waters die seebodem bedek. Jesaja gaan verder, hy sê, God stuur sy woord, omdat jy, Jesus sê van Nicodemus, daar moet die geboorte van boop plaas vind. Hy sê, as daar nie iemand van boe afgebore, van die jemel afgebore word nie, kan jy die koninkrijk van God nie herzien nie. Hy sê, let ingaan daan. Hy sê, so iemand moet van boe gebore word, nou kom hier profeet, en die profeet sê in Jes, uh, Jesaja 55, hy sê, soos die reen in die sneeuw, van die jemel neerdaal, daar jy nie teruggeen nie, maar maak dit voortbringe, gees saad vir die saaier, brood vir die eter. Hy sê, so is my woord, die woord wat vlees geword het, my woord wat ek verklank, my gedagte is my droom, vir die mens, wat ek verklank het, het ek self vlees geword in die vorm van my sien, het ek om na die aard toe gestier, hy sê, en hy sal my behaag in wat ek toe uitstuur, hy sê die goeie werk wat ek begin het sal ek volleindig, tot op die dag en nou stuur hy om hy sê, hy stuur om om om te behaag, en nou moet ons die vraag vra het die woord wat vlees geword het het die sien van God God behaag in dit wat hy uitgestuur het, verseker het hy Dis die rede waarover ek en jy nie wie die identiteit het Dis die rede waarover ons nie langer Tooneelspelers hoef te wees Akteers hoef te wees Om een rol te speel wat nie ons rol is nie Een rol is van een persoon Wie nie ek is nie Maar om te ontdek wie ek werklik is En eenvoudig die persoon te wees Besef jy as ek een rol speel Van een ander persoon Moet ek altyd op my hoede wees Ek moet altyd koncentreer Want ek speel die ouse rol Dis nie wie ek is nie ek speel hy ouse rol, <laughs> hoorde julle, nou kyk nou, hoe dom is dit nie, in my leven, in my leven, is dit gevorm, ek is een sonder, en ek is nie goed genoeg nie, ek het my gemeet, ek het dit nie gemaakt nie, dit is wat God stiens my geleer het, nie, so ek het gegloed dis week is, toe probeer ek, nie dit wees nie, ek probeer beter wees, ek probeer goed wees, ek probeer doen, maar ondou nou, my kop, is ek is een sonder, en is sonder sondag, Nou probeer ek aanleer om nie te sondag nie. So ek moet die heel tyd want ek het myself geïdentificeer met sondagskap, so ek moet die heel tyd om in my spoor te trap, om recht te lewe, om die rechte dinge te doen en te sê, moet ek gedurig koncentreer, en as die tekstie voor my inry, en dan vergeet ek vir een oomlik, dat ek eindelijk hierdie gave ookie is. En dan resorteer ek dadelijk terug, Na die sonder wat ek dink, wat ek gloed dat ek is Hoor julle wat ek sê En dit is hoe ons leven op en afspring Tot vandag toe in een sin Maar luister As ek myself ken identificeer Met wat God sien God sien, Jesus sê dit al voor die kruis Hy sê, wees julle dan volmaak Wees julle dan heel Wees julle dan wie God julle gemaakt het Soos wat vader is Wie hy is. hy sê, my naam is, ek is Hy sê, want as jy dit is Dan hoef jy op niks te concentreer En jy is dit net As die tekst dan vir jou indraai Dan is jy nog steeds dit Verstaan jy, dan kan jy in die situasie Wat vir jou onaangenaam is In die situasie wat jou uitdaag Wat vir jou sleg is Kan jy jou self wees Jy kan vaststaan Jy sê As jy luister na die VCS, 6 vers 10, wat hy daar vir ons gelees het, hy sê, staan dan vast, ek kan nie vast staan, as ek eindelijk daar geplant is nie, want wie as ek daar geplant is, dan beteken dit, ek lyk like eindelijk so, nou, wat so staan, staan nie vast nie, hy moet gedierig koncentreer, hoor jy, maar as ek staan in wat ek is, dan staan ek vast, so die geheim is, om te verstaan wie ek is, raad, right? Nou, vat ons om een stap verder, ons sê, die geheim is nou om te verstaan, wie die gemeente? Ek vraag jou, wie die gemeente? Ons het groot geword, dat die plek waar je in ons zondagochtend kom, is een kerk. Ek sal om definieer, ons het een stap verder gaan, ons sê, een kerk is een denominatie van vorm, die denominatie van die, of van daai, of, of van so, of van sis. En ek het een stelling gemaakt, ek bly by die stelling, ek sê, die nominationalisme het niks anders gedoen as om die lichaam van Christus op te verdeel. Want ek is van Paulus en ek is van Apollos en ek is van Sevas. Verstaan jy? Paulus sê, ek is van Christus. Die vraag is, is die gemeente van Christus? As dit die gemeente van Christus is, dan is dit die gemeente. As dit nie die gemeente van Christus is nie, is dit kerk. Weer jy, dan is dit mens gemaakt. En daarom moet jy over jouself vraag, en moet jy vir jyself dit baie sterk oorweeg en sê, hoekom is ek dan hier? Is ek hier omdat ek hierdie gemeente gevind het as ander denominatie, as jy vir vir verkeerde rede hier? Maar as jy hier is, omdat jy sê, ek kan amens sê op die woord wat hier verkondig word. Jy sien, ek het een lang story hier om by hierdie visie uit te kom, wat ons verder nou gaan uitspel. Maar ek was soms net vir jylle in die prentje inbring, Om by die visie uit te kom, het ons geestelik volwassen mense nodig. Ons het getuies nodig. Of ek wil sê, God het dit nodig. God het leiders nodig. God het predikers nodig. God het een stem nodig. Ons is sy stem. Ons verkondig die woord. Hy het gekies dat ons die prediking sal doen. Hy het ons aangestel as leiders. Eindelijk wil ek sê, nie as konings, nie maar as richters, nie om te lei, om met voorbeeld te lei. Hy het gesê, jylle sal my getuies wees. Die skrif sê, ons moet kom tot die volwassen man, tot die mate van die volle groote, van die gestalte, van wie God ons gemaakt het. So sê jylle, waar gaan ons, so, alles wat ons in die gemeente gaan doen, as jylle na hierdie prentje kyk, en ek gaan om hier los, moet nie waar jy oor om nie, sal so, volgende zondag aanbid om, alles wat ons in hierdie prentje sien, as een opbou om een getuie te wees een opbouw om 'n leier te wees, een opbouw om 'n prediker te word, een opbouw om 'n stem vir God te wees, een opbouw tot volwassenheid, want as ons daar is, dan is ons in die wijnstok, dan sal ons vrug dra, en die vrug sal wees, dat die aarde my denken, dit is waar die aarde begin, jy sê nou, kan sê die aarde is groot, die ons is dan. nou baie, baie, baie, om te sê, die aarde moet vol word, so ons gemeente moet nou sê, ons moet die aarde oorrompel, wie wat moet ons dan doen? Dan moet ons verskrikkelijk hard werk, baie geld by mekaar sê, satellietstasie koop, en ons beeld beeldsend, alles wat ons sê, vir die wereld, soos wat die ouds maak, maar wie wat, het lyk nie vir my, dit werk nie, maar wat is die aarde? Die aarde is jou kop, die aarde begin by jou denken, die eerste aarde is, wat dink jy? Wat laat jy in jou kop toe? En dan, paas, wat laat jy in jou huis toe? Wat laat ek in my besigheid toe? Wat laat ek in my gemeenskap toe? Hoor jylle hoe kring het uit? Hy sê, jylle sal my getuies wees in Jerusalem en dan in Judea en dan in Samaria en dan in tot aan die uiterste van die aarde. Dit hoe dit werk, dit begin by my kop. Die eerste aarde is dat my kop gevul sal wees met die heerlijkheid van die heren, met Godse plan, met Godse droom, dat ek sal sien soos wat God sien. Gevul sal wees met die heerlijkheid van die heren, soos die waters die seep woon bedek. So, nou verstaan ons Habakkuk en Jesaja 11. Maar daar is nog een beeld wat ons moet sien, wat sien ons als gemeente. Paulus skryf ons in die vers 4, by vers 11, hy sê, hy het gegee aan die gemeente, sommige as, apostels, profete, evangeliste, herders, en leraars, hy sê vir wat er doel het ek het gegee, hy sê wat is die doel dus van, van die onderlinge bijeenkomst, wat is die doel van gemeente wees, hy sê, is een doel om die heilige stueteris vir die dienstwerk, so jy sien, geestelik volwassenis, is mense, wat toegeris is vir die dienstwerk, ek wil het anders omstel, is toegeriste heilig is bezig met hulle dienstwerk. Wie jy sien, die krisis van kerk is, ons sit al vir 2000 jaar warm in kerke, nadat Jesus opgestaan het. En ons is nog steeds bezig om mense toe te ris, om te kom tot die volwassenman, my wereld, wanneer gaan dit nog gebeur? Ek en jy, die meeste van ons die sit, het al klaagraad 12 klaar, ons het al voorbij graad 12, het universiteitsgraad al gekryd. Ons het daarom gevorder in die proces. Maar geestelik het ons bly sit, ons is nog steeds bezig. Ek wil vir jou vraag, hoeveel jaar is jy? Ek wil vraag die dag van, wat jou theologische opleiding? Ek sê 30 jaar. Ek meen, ergens moet daar iets moes gebeur, ergens moet ek gradieer, ergens moet ek tot by een punt kom, maar kyk het, as ek nie die visie het, as ek nie sien wat God sien nie, dan sien ek myself, as een persoon wat op een stoel sit, op een sondagocht en na iemand luister. Nou dis nie verkeerd nie, sublief toch moet nie allemaal opstaan nie, want dan kan ek nie verder praat nie. Maar luister mooi, as jou visie is, dat jy op een stoel sit en luister na iemand wat praat, dis te goeie begin, maar luister dis nie waar ons moet blij nie, dit moet baie verder gaan as dit. Die volwassen man is bezig met sy dienstwerk. Recht. Dit beteken eindelijk dat die doel van prediking is om ons van die stoelen af te kry. Die doel van prediking is om ons te mobiliseer. Dat hulle nie meer vir jou sit en luister nie, maar dat hulle anders sal kry om vir hulle te luister. Omdat die boodskap hier is. Julle verstaan wat ek sê nie. Nou sê hy dat ons kom tot die volwassen man die mate van die volle groote van Christos, van die salving, dat ons by die plek kom, waar die salving van Godse Gees in elkeen van ons individueel vrylik sal werk. Jezus sê die een wat die water drink, wat ek om sal gee, dit sal een fontein wat opspringt tot die eeuwige lewe. Strome van lewe in water sal die sy binnenste vloeie. Luister, ons kan ons nie na een prediker of een leier kyk en sê, wauw, kyk, daar is beeld daarvan nie. Dit is nie Godse visie nie. Godse visie is dat strome van levende water uit jou binneste sal vloe. Godse visie is dat die fontein in jou leven geactiveerd sal wees. Kan jy verstaan dan, as ons nou praat van die heerlijkheid van die Heere, sal die hele aarde vol, dan kom ons maak een voorbeeld daarvan. Gestel die aarde van my denken. Gestel net. Ek sê nie dit so nie. Ek sê gestel. Gestel die aarde van my denken is gevul met Godse oorspronklike droom. En op grond van die prediking, op grond van Godse geestige getuienis in ons midde, kan daai droom in Henda vestig, in Anasja vestig, Gerard vestig, Tienis vestig, Annemarie vestig, Hannes vestig, hoor jylle, dan is die aarde wees om vol te word van die eerlijkheid van die Heere. So besef jylle, die doel van prediking is dat, as ons kyk na die woordverkondiging die onderlinge bijeenkomst, is die doel van prediking om ons waai te vat, nie om op 'n stoel te sit nie, maar luister, luister nie, jy gaan die doel van die prediking totaal mis, as jy die verkeerde visie het, as jy jou nie kan sien, as deel van die heerlijkheid van die here wat die aarde vul nie, as jy jou nie kan sien, as een getuie en een leier en een prediker nie, een prediker van gerechtigheid nie. Weet jylle die beginsel van die ding, hoe belangrijk is dit, dat ons, ons beeld ingeskakel krijg, met wat God sê, met om te sien, soos wat, God sien, dis wat hy vir die gemeente sien. Goed, ek wil mocht jyna aangaan, 2 Korinties 5, as ons na die visie kyk, en ons sê die aarde moet vol van die eerlijkheid van die heren, soos die waterseerbode, met ek, hoe gaan dit lyk, like? 2 Korinties 5, het ons nou al baie gepraat, van vers 15 af, waar die aanloop is, van wat Jezus gedoen het, Jezus, Jezus, hy het hierdie deel gedoen, hy het die aarde gevul met die heiligheid van die Heer, kom ek verduidelik hoe, Jezus sê aan die einde, hy sê, omdat ek gekom het, ek vertaal nou bieke vry, maar jylle moet nou my mooi hoor, hy sê, Jezus sê, omdat ek gekom het, hy sê, daarom sal ek vir jylle die trooster kan stuur, hy sê die trooster kon nie die werk doen wat hy moes doen, solank as wat die sonde tussen ons was nie, jy, want die Heer het gesê, jylle ongerechtigheid, het een skuitsmeer geword tussen jylle en God, sy oor is nie te zwaar om te hoor nie, sy arm nie te kort om te help nie, maar daar is afstand, en toe kom God in sy sien, en die woord wat hy gestuur het, en het behag om, en wat hy dit uitgestuur het, en hy doen weg met die middelmeer van scheiding, en nou sê hy, dit is vir julle voordeel, dat ek weg gaan, want nou kan ek die geest stuur, nou sal ek my geest, die trooster vir julle stuur, en nou kom die trooster, en nou het die aarde vol geword, luister na hierdie in, die aarde het vol geword, van die bedoeling van God, met die trooster wat sê ek daarmee? ek sê dat op grond van Jesus' opstanding op grond van die prijs wat hy vir elke mens betaal het staan die heilige geest langs elke mens op hierdie planeet kan ek het starig sê? ek sê op grond van wat Jesus gedoen het en die uitstorting van Godse geest staan Godse Gees wat alomteenwoordig is, langs elke mens op hierdie planeet. Daarom dat Paulus kan sê, die heidene, wat nie die voorrecht het om die evangelie te oor nie, by wie ons nog nie uitgekom het met ons getuien is nie. Hy sê, hy het nie vir ons nie. Hy sê, wie hoekom nie? Om die hele geest langs hulle staan. En hy kan God sien in sy natuur jylle die story vertel van die obrie hun wat ek ontmoete daar in Nuisna in die bos en toe ek vir hom sê, are you a christian? en hy sê, yes, ek sê, I guess so ek sê, hoe het jy een christian geworden? hy sê, I watched these trees waving in the wind one day and I realized they were worshipping God and I had to worship Him too he? Huh? sy man wat nooit die binnenkant van die kerk gesien het nie die man wat nooit die evangelie gehoor het nie maar wie wat God sy geest langsom gestaan het toe hy sê, oe oop maak en hy sien die bome, sy beweging en die wind toe weet hy dat God is Kom aan mense, besef julle, dit is die rol wat Jesus gedoen het, wat is ons rol? Jesus het dit wat die Heer om aan, voor aangestel het, dit het hy voltooi. Hy sê, dit is volbring. Wat sou ek en jy sê? Wat sou dit beteken, dat ek en jy sou kon sê vir dit is volbring? Wat is dit, dit is volbring vir jou? Wie wat sou dit weet? wat sou dit weet? dat jy gevul is vir die heerlijkheid van die heren. Dan is dit wat volbring is, volbring in jou. Dit sou beteken, dat jy gekom het door die volwassen man, dat die stroom van levende water geactiveer is. Dit sou beteken, dat jy kan sê, dit is volbring. 2 Korintus 5 het gesê, om het een van allemaal gesterf, allemaal gesterf en nou het een gesterf en daarom ken ons niemand meer na die vlees nie. Daarom kan ons sê, dat ons volmaak is, al maak ons foute, want God sien ons as foutloos. Ons maak nog foute, maar God siet iets anders. Ek wil vir jou vraag, as ons kyk na die visie van die gemeente vermoorde, en ons sê, die aarde moet vol word van die heerlijkheid van die heren, kom ons maak die aarde net allemaal van onze koppe, vir die oomlik. En ons sê, die visie van die gemeente is, dat allemaal van ons moet kom tot die volwassen man, allemaal van ons moet gevul wees met Godse visie, dan is ons nog nie daar nie, is ons? Ons is nog nie daar nie. Maar wie wat is wat ons sien? Hoor jy, ek is volmaak voor God, in my wandel is ek nog nie daar nie, maar God sien my as volmaak. Nou sê hy, kyk saam met my, dan gaan jy dit recht kry. Dis al my gaan bly. As jy kyk na my, hoor jy, dis wat Godse plan is, right. Goed, nou het 2 Korintus 5 gekom en hy het gesê, ons sien niemand meer na die vrees nie, want God sien, as hy, nou ons kyk, sien hy in die wiskipping, die oudinge wat God betref, my gaan alles nie geworden. Nou kom vers 18. Vers 18 sê, die, die sleetel vir hierdie ding, begin al hier ver achter, by die begin van die prerikking, hy sê, dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, in Christus Jesus, en aan ons, die bediening van die versoening gegeet, God sê, ek het my met jou versoen, ek het jou skuld weggeneem, ek het jou waarde gegeet, ek jou waarde gemaakt, want ek het jou lief, en ek wil verhouding met jou hee, wil jy nie vir my jou aan te gee nie, wil nie saam my kom stapie, ek het jou lief, hoe het dis die goeie nie Het bel by al my gestraam. Kostbaar oud Tanny, sy is ver in die tachtigs, sy het nou een boek gekry, nie aandig gekry, en het om oor die herleving, en het al verskrikkelijk geraak, en sy dink aan my, en sy sê, ek wil hierdie boek vir jou stuur, maar sy het, dit is een groot probleem, want ek moet omtrin die boek by gaan haal, en sy is in Pretoria, en nou hoor, en sy, ek sê, wie die boek geskryf, sy sê vir my die skryver, en ek besef, ek in die boek sal nie recht kom nie, Nou, nou vraag vir die ding, ek sê hoe dit gebeur, of waarom is dit, sy vertel, die boek beskryf al die verskilne herlevings wat daar was en hoe opgemondig is sy en hoe sien sy uit dat daar herleving moet kom ek sê, hoekom het die herlevings nie gewerkt nie ek sê, hoekom was daar soveel herlevings op hierdie aarde na die kruis, sy vat na in Mari toe, Azusa straat jy weet al die Wallise herlevings, al die herlevings wat daar was, hoekom het dit nie gewerkt nie Ek vryf haar, het daar nie gedink, hoekom het dit nie gewerk nie? Nou weet sy nie. Ek sê dit het nie gewerk nie, want het gewerk op een voornem in plaas van die identiteit. Want die identiteit van die kerk was sondarskap. In Azusa straat, in Andrew Mariese tyd, en hoor jy, hierdie was godsmanne, luister mooi, ek neem niks weg van wat daar gebeur het nie. Maar besef jy die uitgangspunt was die mense sondagskap in sonde ontvangen geboore. So verstaan jy, alles wat ek probeer doen het, kon ek nie doen nie, want ek het skeef gestaan, ek kon nooit standvastig blij nie, want die enigste plek waar ek kon vaststaan is in sondagskap, as ek besluit, en wie ek sien het, ouwens het besluit, ek lees net nou daar in Temotis skryf, Temotis van Demas, hy sê, Demas het my verlaat, want hy die tegens woordige wereld lief gekry. Ek sien hoe ouwens in hulle sondagskap eindelijk blij staan, en dan aanvaardelig gerechtigheid, maar dan is het valse ding, jy moet altyd inspann. jy moet altyd jou spieren inspann jy met jou kor, stuif, jy pilates, betaal praat, jy moet al die reekas goed doen, jy weet, om voorfatsoenlik te wees, om gerechtigheid te praat, maar eindelijk is jou kop nog anker hier so, wat, jy kan nie in hierdie ding staan nie, want jy kan net so lang hou, en weet die oomlik as jy laat skiet, dis wat met Demas gebeur het, Demas het die teens woordige wereld lief gekry, en hy teruggedraai, poef, daar staan nie, weet wat, toe laat waai. Petrus skryf daarvan, hy sê, hy ou wat die woord van gerechtigheid gehoor het, en die ding gedoen het, hy sê, en dan teruggedraai het, en die tens woordige wereld lief gekry het, en teruggetreed, die Hebraerbrief skryf het daar by Hebraers 10, 38, daar sê dit, hy sê, die rechtvaardige, hy haal wel aan, hy sê, die rechtvaardige sal uit sy geloof lewe, hy sê, maar as hy hom onttrek, as hy een positie inneem, wat minder minderwaardig is, is waar hy was, hy sê, dat my siel nie behaam om nie. En sê, dis Demas, Demas het gegryp daar nou, maar ek dink, Demas het nie sy identiteit besef nie, en gerechtigheid was vir Demas een voorneme. Luister, gerechtigheid kan vir jou ook een voorneme wees. Of is dit een identiteit? maar luister, die identiteit van gerechtigheid, haal my weg van my voetstuk af, haal my weg van sondagskap af, sit my voet op die rots, sit my voet op die gerechtigheid van God in Christus Jesus, hoor jy Anders is het waar wat Petrus sê, hy sê, een wat terugdraai, is soos een hond, wat teruggedraai na sy eie uitbraaksel, toe. dit is harde woorde nie, soos een gewasse sok wat weer in die modder gaan rol het, en dit sien ons, Ons sien dit in gemeente, so ergens wat dit is, ons sien dit in die gemeente selfs. Hoe dat ouwe ons niet eens woordige wereld lief krijg, en hoe dat ouwe besef, dat die ouwe se geleide wat hy gemaakt het, ten opzichte van gerechtigheid, was net lippetal in voorneme. Dit was nie verandering van identiteit nie, wat jou identiteit verander het, kan jy nie teruggaan. En waar kom identiteit vandaan? Van weesie af. Wat sien jy? Sien jy jou soos wat God jou sien. Luister, om vast te staan, mense, is nie om te probeer om fatsoenlik te leven nie. Om vast te staan is om te wees wat God jou gemaakt het. Dit is fatsoenlik. Dit is moreel. Dit is goed. Dit is heilig. Dit is die vaststaan waarvan enig gepraat. Ok. maar nou kom ons ons is nog bij 2 Korinthus 5 vers 18, nou het ek God bedien met my versoening, hy sê, en dan kom vers 19, en hy sê, namelijk dat God die wereld, dit nie fantastisch nie, ek het gesê, Godse geest, staan nou by elke mens, namelijk dat God die wereld met omself versoen het, in Christus Jesus, ok, dier dat hy die wereld, hulle misdade nie toereken nie, God het die wereld met homself versoen door hulle, hulle mis daar nie toe te rekenen, hoekom? Hy sê ek is kla, ek sien jou nie meer na die vlees nie, ek reken jou, jou misdaad nie toe nie, hoor jy, en hy het aan ons die woord van die versoening gegeen, ek en jy, luister mooi, ek en jy, die aarde wat vol word van die heerlijkheid van die Heere, woord die getuies, want hy het aan ons die woord van die versoening gegeen, wat sê die woord van versoening? die woord van die versoening sê nie soos wat kerk sê, jy is een sondaar en jy moet die ticket jimmel toekry die woord van die versoening sê God het jou geheilig, hy het jou gereinig v die feestteers 5, 627 26, hy sê, hy het ons self ons oorgegeen om ons te heilig en te reinig, sonder vlek of rimpel sonder gebrek voor God te stel, dis die goeie nie die bediening van die versoening die woord van die versoening is om te sê God het jou geheilig, God het jou gereinig God het jou sonder vlek of rimpel God sien iemand, wat sonder vlek of rimpel, sonde gebrek is. Dis wat God sien, wil jy nie saam met om sien nie? God sê, wil jy nie toelaat, dat ek jou oor aanraak, sal vir jou oor nie, so jy kan sien nie? Hy praat met die kerk in Laoricea, hy sê, jy sê, jy kan sien. Hy sê, maar jy het nodig. Hy sê, jy besef nie, hy sê, jy is reik, jy het verreik geword, jy het aan niks gebrek nie. Hy sê, jy besef nie, jy is arm en blind en beklaanswaardig en naak nie. Hy sê, bekeer jou, dink soos wat ek, dink, sien soos ek sien, hy sien, dan sal ek vir jou salf gee, omdat jou ook kan salf, laat jy kan sien wat ek sien, laat jy kan sien soos ek sien, dan ek vir jou wit kleren gee, wit kleren is wat, is dit wat Jesus gedoen het, Jesus kon sê, volbring, jou kleren is wit, God sê, ek sien wit kleren, hoor jy, al wat ek moet doen is, God het nie nodig om my wit kleren aan te trek, nie het het lang getrek, ek sien het net nie. Ek het een ander kleed door die ding achter Godseens het vir my een zwart kleed door die wit aangetruk Ek is nie in sonde ontvangen geboor Nee, ek is in gerechtigheid Na die kruis Sien jy die beeld? Hy sê die woord van die versoening aan ons tovertrou Hy sê nou hy sê, Ons roep jylle dan toe Hoor nou wat doen ons as getuies As predikers, as leiders Ons roep die wereld toe Laat jylle met God versoen om Christus wil Terwille van dit wat hy gedoen het terwille van die salwing van God, hy sê, laat jylle met God versoen, want God het om wat geen sonde gekend, die sonde vir ons gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God in om. So sien jylle die visie, as jylle met my, luister ek wil stop daar, ek wil jylle jylle net sien, wees vir morgen Bartimeer, sit by Jere Goesemier vir morgen, en sê Jere, dat ek mag sien, dat ek mag sien, dat ek myself kan sien wat jy sien. Dat ek die gemeente kan sien, vir wat jy sien. Want as jy die gemeente daar sien, dan gaan jy nou besef, die weke wat kom, gaan ons nou bekie meer praat oor hoe ons daar kom, maar nou kan jy jou indink, wat gaan my betrokkenheid in hierdie saak wees? Wat gaan my bijwoning in hierdie saak wees? Wat gaan my bijdra in hierdie saak wees? wat rol gaan ek hierin speel en, en dit alles in die oploop van die visie van die gemeente, want dis wat ek sien en as ek in hierdie stroom is, hoor mooi hy sê, strome van levende water, besef jy as ek en jy weet waar ons heen gaan dan gaan hierdie stroom ons vat en die stroom vart ons van dit wat ons na terug kan kyk kan ek dit nog doen vanmorgen en sê, wat het ons, hoe is het ons vanmorgen ons te gebouw, ons te plek ons het infrastructuur ons het een kantoor, ons het een kamterrein, is waar uit de halfpad gebouw, maar hy sal een eend weg. Ons het woord, waar was ons, en wat se leens was ons vastgevang, wat het met ons geword, wat het van ons geword? Ons leef nie meer in, in oorlevering, nie, ons leef in openbaring. Ons het al die goed tot ons beskikking, mense. Dis ons vertrekpunt. As ons terugkijk, en sê ons, Heere, jy het dertig jaar met ons pad geloop. Die goede wat hier staan, is een onmoendlikheid. Toe, hierdie gebouw was hy onmoontlikheid, wil ek sê, onmoendlikheid, en na die vlees, ons het net nie die geld gehad nie, maar op een ene manier het dit gebeur, en so het alles om ons gebeur, so is die kampterein bezig om te gebeur, so is sien ons hierdie dinge gebeur, wie wat, God is bezig om te werk, dis die visie, waarom hou ons kampe? Dat mense, sy denken, verander word, gevul word met die heerlijkheid van die heren. Waar oor, maak ons serieus en stuur ons DVD's en skryf ons boeken en splot ons dit op Facebook en op die webblad. Hoe kom doen ons dit? So dat mense verander kan word in hulle denken. Luister mense, as ek sê ons, wie ons? Sluit die ons vir jou in. Besef jy, elke lid het sy eie unieke afsonderlijke deel Elke lid het sy bijdra. Elke lid neem deel aan die funksie van die lichaam. Eendet leie lei die hele lichaam. Maar besef jy, ons gaan altyd sikkel met lede wat leie as ons die visie mis. Want ondou die visie is wat ons in beweging bring van waar ons is. Ek wil sê, dit is wat ons nou is. Die visie moet ons in beweging bring. As ons dit kan sê, het ons in die stroom gespring. Omdat jylle ou die segiel, wat die heren gesê het, stap dier die water, by sy enkels, by sy knee, by sy jippe, en toen, by sy kous, vaar die water vorm. Hy sê, as ek en jy die visie het, soos wat ons die visie sien en snap, gaan die water vorms vat. Gaan ek besef, ek is deel, ek is deel van een saak, wat groter is as ek. Die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die heren. Dat die profetiese woord, vir 2016. Die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die heren soos wat die waters die seebode moet ek presteer. vader ek dankie dankie dat u vir ons ons oog oopmaak ons sal vanmorgen soos Bartimeus wees en sê jere dat ek mag sien jere dat u my oog oopmaak om te besef waarmee ek bezig is waar ek met u staan waar u met my staan ek weet waar ek met u staan waar sta nie met my vanmorgen jere dat ek mag sien dat ek die selle visie mag hees wat u het oor myself, oor gemeente, oor die droom vir die wereld. Vader, ons voel aan ons lywe die effect van die demekaar wereld. En Heere, ons besef, dat Ie sê die leeuw en die lam sal saamwaai, dat sal geen onheil wees nie, die dag, wanne die aarde gevul is, met die eerlijkheid van die Heere, soos die waters die seerbode bedek. Ons eer Ie, Vader, ons seen Ie vanmorgen, ons sê ons hart, ons oor, om te hoor, ons oor om te sien. Heer, ons bevestig die naam oor ons, die naam wat oor ons uitgeroep is vir die jaar wat kom. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand nou iets sê?